Slavoslovia a 26 și pentru urcarea treptelor milei, aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptele milei tale ne-ai dat, fără de legile noastre le-ai curățat și cu mulțimea îndurerilor tale, păcatele noastre le-ai iertat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptele milei tale ne-ai arătat. Când din adâncul de iad al păcatelor sufletele noastre le-ai ridicat, și neamul nostru, ca pe un pom, plin de rod, l-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ți, Tată Ceresc, Te iubim și ți mulțumim, fiindcă treptele milei tale ne-ai învățat. Când greșelile noastre, cele fără din număr, cu blândețea ta le-ai judecat și le-ai îndreptat. Aleluia, slavă ție, tată cereste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptele milei tale le-am aflat, când adevărul nașterii noastre din păcat ne a arătat și calea adevărului ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, tată, cereste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe treptele milei tale ne-ai ridicat și cu isopul lacrimilor noastre sufletele mai albe ca zăpadă ne le-ai făcut când le-ai spălat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe treptele milei tale, cu grijă, ne-ai urcat, pentru că păcatul împotriva Duhului Sfânt, de a crede că avem dreptul de a cădea în păcat, să nu-l facem, ne-ai învățat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe treptele milei tale, ne-ai smerit, inimă curată. Duhul drept în noi l-ai și cu poruncile legilor tale ne-ai obișnuit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe treptele milei tale, Duhul stăpânirii în noi l-ai întărit, de aceea patimile sufletului și minții s-au risipit, când să-i învățăm pe alții ne-ai învrednicit. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe treptele milei Tale, durerea, tristețea, împietrirea inimii, bolile noastre trupești și sufletești, ne le-ai lecuit și pentru dreptatea Ta, toate ale noastre le-am jertfit. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe treptele milei Tale, Biserica ta în noi ai zidit, când jertfa de tămâie și smirnă a rugăciunilor ai primit.